on entzuleak. Feministen hartten sorttuden polimikaz mintzatu naikonuke aldiuntan. Planning familialek argitaratu duen afitza batek erdilo ziren ideiak iratzaage ditu. Afitza hortan bikote bat agertzen da eta adun dena trantxa da. Emazte bat gizon bilakatua. Afitza horren kontrako ejeakzioak biderkatu dira absentson sare sozialetan, baita politikarien hauetan ere. Maritz Sternn bezalako figurek, Hain, haien burua feministatzatu dutena, emazte bihurtu diren trantsak mugimendu feministetatik aparte utzi nahi dituzte. Biologikoki emazte sortu direnen bojokak ahiskuan lita izkelako bestenaz. Manera hortan emazteak esentzializatzen dituzte sexua eta generoa bere eta importantzia handiagoa sexuari emanez, haien ustez, hoge gituelako emazte batzen. Diskurtso egeakzionarioetatik urbiltzen gira hor, usu eskuin motujak bere ganatzen dituenak. Argira idea horiek ordena sozialan manera egeakzionarioan atxikitzeko balio dutela, genero bako txari lotzen zakoan jol soziala iraunarazteko eta beraz sistema kapitalista ez trabatzeko. Ala ere ez du nahi automatikoki genero azalantzan ezagzeak sistema kapitalista suntsitzeko gaitasuna duenik. Beste aldean kokatzen dira transfemenistak. Hiek txantsak bojoka feministaren baitan kontsideratzen dituzte. Ideologia horrek nagusitasuna du feministen artean gaur egun emazte eta genero minoritate guztien alde bojokatzen dira. Interseksionalak dira geienak. Horrek janai baitu biitses emazte txants o monsexual couilles belts l'angulée eta beste identitate esapalduen arteko batasun bat nahi dutela ideia nagusiarekin adosban ere, interseksionalitatea plantan ezartzeko estrategiarekin aldiz gutxiago. Iritziuntan, azpimahatu nahiko nukeena, jakinez gaya biziki komplexua eta sensiblea dela, tranx hauziari buruzko gatazkauntan ez direla labakajik bi alde. Iduridu batean edo bestean posizio bat hartu behar dugula, emazten zapalkuntza bojo katzeko autua egin dugunek altaiduritzen zaut ez dutela ez feminista liberalek eta jadtikalek ez da transfeminiek ere sistema zapalzaile osoarekin bukatzeko gaitasunik. Zendako, Bojoka subjektua okeja edo lausoa dutelako